Musikhögskolan, för de som inte vet det, det, är medelklassens högborg. Här frodas det idel meningslösa musiklektioner med andra meningslösa framspel. Och misstolka mig inte nu. Musik är ett de starkaste och mest tillgängliga kulturryttringar som finns. Utan kultur är det meningslösa att leva. Jag skulle kunna göra ett lång jävla debattinlägg om det här, men det, det får bli en annan dag. Min bitterhet däremot den ligger inte i musikskolan, det är bara skolan. Jag är född i en fattig familj. Min pappa var mekaniker, min mamma var mentalvårdare. Ett tag mellan typ 1985 och 89 så drev min pappa en pizzeria som gick hyfsat bra. Så där hade vi lite uppsving och levde så kallat lyxliv. Strax därefter då så dalade det och firman gick i konkurs och därefter har vi levt lite stramare. Då. Skitsamma, det är inte min historia som ska berättas tillbaka till det här med medelklassen. Besöket på musikskolan gav en ganska bitter avsmak. Medan jag satt där i salongen så såg jag mig omkring i rummet. Vilka andra besökare hade den här tillställningen lockat? Jag såg rader på rader med vita, välkammade och väldresserade män. Bredvid smakfyllt mikade fruar med anständiga kläder och två och ett halvt barn. De verkade mycket roade. Jag själv var inte ett duggroade. Framtiden var ganska värdelösa faktiskt. Dagens tema ut var någonting som samtliga deltagande led tyvärr av en brist på. Några få lyckades uppvisa någon slags talang, Men det lyfter inte hela föreställningen Då dessa lever fullständigt Saknade scenervaro Och scenärvaro, det är ju ett fint ord för något Som man inte riktigt kan sätta fingret på eller bevisa Men däremot kan man förklara var det kommer ifrån Scenervaro är ju det naturliga tillstånd Som infinner sig när en, en konstnär Står inför sin publik Och gör sitt yttersta för att få sig Få med sig publiken i det konstnären gör Konstnären vill ge sin publik de tankar och de känslor som verket är övnat att ge. Sen finns det andra konstnärer, de som står på en scen för sin egen skull. De hävdar att en pjäs inte behöver en publik och så vidare. De här ofta mycket textbegåvade människorna kan säkert argumentera för sin sak och hävda någonting om kulturens renhet över det kötsliga närvaron och så vidare. Och det, det är också rent hela bullshit. En person som står på scen för sin egen skull kan man säga onanerar. Av alla i salen så är det bara en person som får någon slags njutning och det är den som gör det själv på scenen. Och en person däremot som står på scen främst för publiken skulden skapar ett möte, utbyter känslor, tankar och åsikter. En sån person är ju en konstnär. Och vill man spinna vidare på den här onaniliknelsen kan man ju säga att den här personen inte onanerar utan snarare inleder ett seriöst och angeläget förhållande med sig. Den onanerande skaran lider av ett problem. De tar bara i halvhjärtat. De liksom fjäser sig fram genom tillvaron utan att någonsin riktigt ta tag i något och stå för något. Och det är det som är medel. Mellanmjölksfolk liksom. Och det är just det här som leder till medelklassen. För att vara just medel, fjäsa sig fram genom tillvaron utan att riktigt sätta ner foten och stå för något. Det är vad som definierar medelklassen. Jag kan garantera dig om du skulle göra en undersökning av Musikhexonernas deltagande elever vid det här så skulle du också se att de flesta av dem kommer från en typisk medelklassfamilj. Allt detta hinner jag ju tänka på under framträdandets gång här på plats. Så jag sitter där med någon slags klassperspektiv i huvudet när det på scenen dyker upp. En kvinnlig lärare från skolan då, som iklädd vad som skulle kunna beskriva städartantskläder. Tanten drar en soptunna efter sig, en sån här soptunna med hjul. ...går längs med scenkanten fram till ett piano som står i hörnet av scenen. Hon öppnar soktundan och lyfter ner en av gardinerna i den. Den tillrättade publiken gurglar nöjdas nöjda som och tanten får en applåd. Då harklar hon sig, tar fram sin handväska och spottar ner i den. Och publiken vrider sig av skatt. Applåderna haglar och busvislningar tanten bockar och går av scen. Ja så, tänker jag. Skulle det där vara roligt? Titta på den fjantiga städatanten som inte förstår sig på att här på scenen här skapas det kultur. Titta på apan. Nämen vad gör hon med gardinen? Hoho, den ho. slängde hon i tunnan. Haha, och nu spottar hon i handväskan också. Ja, de förstår sig inte riktigt på det här med etikettarbetarna. Ingen av de deltagande, vare sig scenframtränat eller publiken kommer erkänna min tolkning här som sann men likväl så går det inte att ha miste på att städtanten skulle föreställa en rolig och lite äcklig figur. Kort sagt så skulle de aldrig erkänna att det hela scenen är en förnedrande nick jorden. Man kan ju säga vad man vill om överklassen, men de kör i alla fall med raka puckar. Och det här leder mig in på någon slags punkt två då. Medelklassen saknar inbördeskritik. Prova att gå på en estetisk utbildning bland medelklassare. Allting är fritt och vackert och konstnärligt och la la la, vifta i luften, allting är bra, ingenting är dåligt. Det är bland de här individerna man kan hitta dem som anordnar en plötslig spontan dansfänst. Noggrant föranmäl då till lokala nyheter Så de inte det. Eh, till exempel på Möllevångstorget i Malmö Till Marit Bärman låter tre minuter För att sen direkt upplösas När jag ser det så tänker jag alltid vet, vet mamma och pappa som har köpt Din här dyra bohemlägenhet här Att det är det här du sysslar med dagarna Som sagt Säger vad man vill om överklassen Men de kör i alla fall med raka puckar Självklart, nu är jag lagd att jag inte gillar överklassen heller Men de slår medelklassen i vidrighet vilken dag som helst Men medelklassens medelmotsprincip är med sitt passiva motstånd Den största bromsklossen i vårt samhälle Nu menar jag inte med det här inlägget att samtliga medelklassmedborgare Skulle vara irriterande eller medelmottiga i sina konstnärliga uttryck Det är bara en majoritet av dem Det hela kommer ifrån att medelklassen inte är självgående men som ett exempel, när jag köpte min första dator, som redan vid inköpet var hopplös på där Så stod det klart för mig att om den här skiten går sönder, då får jag laga den själv Det finns inte en chans att morsan lägger ett öre på att någon datornisse ska komma hem till mig och fixa den här Och själv hade inte jag några pengar, de hade ju gått åt att köpa datorn och Självklart gick ju datorn sönder efter så vad hade jag för val? Jag satte mig med i med min dator och undersökte den. Jag öppnade den och tittade på hur den såg ut på insidan. Jag ringde kompisar som kanske kunde rikta till. Jag frågade dem vad som var vad och hur det funkade. Jag förklarade för mig att något inte stod rätt till. Jag ändrade på det, så startade jag om um datorn och började nyfiket titta omkring i den. Och sakta men säkert så lärde jag mig mer och mer och lagade felet. Och sen dess har jag aldrig lämnat in en dator på lag. Jag har liksom blivit självgående. Jag behöver inte... Jag löser mina problem själv och jag, om jag inte kan så söker jag hjälp hos människor som jag vet kan hjälpa mig. Men jag försöker åtminstone själv först. Medelklassen är inte självgående. Men skulle en medelklassmedborgare utan datarkonskap, och det här var 95 ungefär, skulle de ens ha försökt eller skulle de ringt en datanisse? Som min gamla sambo Joel brukade säga, jag hatar dig. Ta det inte personligt, typ är ställningstagande.